דברי הימים א', פרק כ'. ויהי לעת תשובת השנה, לעת צאת המלכים, וינהג יואב את חיל הצבא, וישחט את ארץ בני עמון, ויבוא, ויצר את רבה, ודוד יושב בירושלים, ויח יואב את רבה, ויהרסיה. ויקח דוד את עטרת מלכם מעל ראשו, וימצאה משקל כיכר זהב, ובה אבן יקרה. ותהי על ראש דוד, ושלל העיר הוציא הרבה מאוד. ואת העם אשר בא, הוציא, ויסר במגרה ובחריצי הברזל ובמגרות. וכן יעשה דוד לכל ערי בני עמון. וישב דוד וכל העם ירושלים. ויהי אחרי כן, ותעמוד מלחמה בגזר עם פלישתים. אז היכה סיבך יחושתי את סיפיי מילידי הרפאים, ויכנאו. ותהי עוד מלחמה את פלישתים, ויח אל חנן בן יעיר את לחמי אחי גוליית הגיתי, ועץ חניתו כמנור אורגים. ותהי עוד מלחמה בגת, ויהי איש מידה, ואצבעותיו שש וש, עשרים וארבע, וגם הוא נולד להרפה.